en moi 45, 45 Anos amb tu Tardes, señoras e señores, aquí desde este balcón do Mediterráneo, dándovos a benvida, pois aquí a galegos non vais que estamos en Radio Sanboy e por eso vos decimos que estamos no Mediterráneo. E vamos a saludar como non ao noso técnico, que sin non fora por el, aí que non xeíamos aire por nada. Así que moi boas tardes, Dani. E ao meu compañero Xulio Cauxil. Mois mm. bueno. boas tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Ben, queridos escoitantes, estamos aquí tratando de levar adiante este programa Galegos Novais, dúas oreñas de radio en galego, con música, con entretenimento e con entrevistas tamén bastante interesantes. O que queremos é eh, que o pasen ben. Oxe, día dos San Xosé, hai que felicitar a todos os Xosés, Pepes, Pepitas... Sí. E... Eh... E eh, tamén para os pais, dicen que... Eh, eh, que é o Día do Padre. Día do Padre, pois pues, entón, felicitacións para todos eles. Queridos coitantes o que facemos sempre, non? Poñer un bocadiño de música para ir adubiando todo esto, non? Para ¿no? ir a, a, a, adubiando, eh, para ir poñendo un pouco de salsa. Vamos a lá. Veña, música, querido técnico, que temos, eh, seguimos en primicia, sí. temos co, o, o, o, o disco de... Mm, treixa dura sí. por talent ahí vai, música Tirana, morte, tirana eu de ti teño mil queixas has de que no levas has de deixar que non deixas has de que no levas has de deixar que non deixas Se ve Baixamos a música de treixadura. Sí, señor. Cando é unha exceda aquí. Oh. Esta é unha primicia para todos os agentes. Eh? Eu, eu, eu non sou convidado de primeiro convidado de hoxe, Manuel Rivero Pérez. Agradecemos que, que nos atenda. Ca, ca, cada vez que intentamos falar con ele, sempre nos a, recibe amablemente. Moi boa tarde, Manuel. Eh, boa tarde, vos amigos, e amigas eh, que nos están escoitando. Moitas grazas por atendernos, eh, benvido, eh, outra vez, felicitacións, porque estás eh, antes, eh, déchenos moitas noticias con respecto a unha moza, ou unha señora que, que, que está desfacendo grandes cousas importantes sobre ela, pero ahora, colliches um, un galego... Que estaba un pouco esquecido, un tal lino novas calvo, non? Sí. Efectivamente. Eh, xa, xa sabes, meu amigo, eh, <risas> que a miña misión é, pois pues eso, recuperar nosas personas, grandes personas, que están entre esquecidas e silenciadas. <risas> e aí está, curiosidade, que descubrin al lino por Aurora. Aurora sabes no... que é que me buscou ese neso o nos amigo Bernardo Penavade a ah, ah, sí, esta sí, sí. historia andamos os dous xuntos Muy pois bien. Bernardo eh, fixo a, presa, a última presentación do acto da aurora o 28 de decembro que foi outra vez un acto entrañable e ali pois de sacónos outra vez a Lino que xa me falara dele porque Lino veu no ano 33 eh, facer veu bueno, de corresponsal no 31 non son o 32, son o 33, corresponsal da revista Orbe a Madrid, para cobrir a información, pois, nesta parte do europea. E foi facer a o traballo a residencia de estudiantes, a residencia de señoritas. Mm. Eu levaba o lido que a residencia deste señorita non te podes segurar. Pero neste me encontro co traballo de Lino. Claro, Lino fai un traballo fotográfico impresionante. Foi cando de verdade descubrín a imensidade que había dentro da residencia de señoritas a través da pluma de Lino, que máis pluma é un fotograma do que iba vendo. Uh -huh. Entón, aí xa empezamos a traballar e aí temos un nosso Lino en funcionamento. Esperamos congreso ahora xa para finais de maio ou así... Na deraña Ardozor, na súa terra Bueno, segundo internet segundo Wikipedia Parece ser que este era un novelista cubano De origen galego Si, sí, pero cando un descubre eh, Bueno, cando un descubre o auténtico lino Vese que si sí, eh? Na forma podía ser moi cubano E utilizaba algúnas palabras como fin e moitas Pero o fondo de lino é totalmente galego tanto no contido, tanto na estrutura, hasta como na forma de facer a, as frases, as palabras. Lino, eh, esta hora, conocemoslo a través de pensadores iberoamericanos, principalmente cubanos, que son todos que estudiaron a súa obra. E tiña que chear este momento que os sollares galegos mm. profundizaran sobre a obra de Lino, e descubrir que lino a súa estrutura mm, de, en todo. Mm. E por todo, é o 90% galeo, que é moito cubano, por claro. certo. É mm -hmm. ah, no, no, eh, dicir, novelista cubano de origen, Cuba, de origen galego, por o efeito de que en Cuba estivo moito tempo é eh, eh, novelista, porque era un, un contador de contos extraordinario, non? Sí, pero os contos si sendo galegos a pesar de que conta, están todos basados máis ben nas suas experiencias de vida para coñecer a trayectoria vital del himno hai que ler os contos todos el himno escribía entre líneas, escribía moi ben porque ele eh, tiña ese capital que coñeceu Primeiro lugar, hai que aclarar dous puntos sí. En todas as biografías de Lino hai dúas datas que se xoa con elas. Primeiro, andan dous anos cada data de nascimento, uh -huh. 1903, 1905, 1903. Segundo, que é claro que ele sempre eh, di pues, que marchou de set anos. Uh -huh. eh, no Bueno, que para a literatura pues impacta moito máis un menino que marcha de 7 anos, non, e tiña por eh, por as miñas contas é eh, 15, seis pero xa por contas que viñeron no ano 80 e pico a vir facer porque eh, hai varias tesis doutorais sobre elino. Deñeron a súa aldea, e claro, cando lle mostraron as fotos que tiñan de lino antes de marchar, pois a los Raines, esta xa se deu conta de que era un adolescente grande, o sea, xa debería apuntar bárbo ou así, que se vas 16 anos. Mínimo polas contas de lino, Candelva vai narrando todos esos procesos, se tú fas un pequeno cálculo, daste conta que te poden 15 anos. Uh -huh. Entonces aí está, o cual el tuvo moi boa escola primaria en Añañas do Sor ou boa escola primaria tamén e unha base base da escola da aldea pero naquelas escolas como a que eu vivín na miña aldea de que había unha excelentes mestres maestros eh, sí. eh, que, que ensinaban a esos 50, 60 nenos atendían de todos que se eh, los sacaban adiante sí. senón non podía ter ese vocabulario como se manexa esa riqueza de formas mm, indo a unha academia aprender inglés ou andar de un lado pol outro tiña mm, claro, claro. unha base, eso está claro sí, sí. eh, bueno, además... el despois se esforzou moitísimo e dominaba o inglés a perfección, dominaba mm. francés mm. era un home que de noite iba a academia que se ocurraba que se buscaba Caraí. Bueno, ou seja, que non é solamente es que ele era contador, senón que novelista e tal, pero senón que senón cada máis era traductor, que é o que estás dicindo ti que, que tiña unha pollo... capacidade de traducción extraordinaria, que non é solamente eh, Facer eh, directamente eh, uh, unha cousa con outra, senón que daba lle impresión ademais, non? Si, sí, lino, eh, a, a, a, a, se vemos, por exemplo, Ademai, qualquer unas que leas, Ves que non traduce literalmente unha palabra dunha lingua a outra. Lino fai unha traducción creativa. O sea, sin perder sin perder a natureza la eh, cambia sin, sin perder a natureza da lingua de destino. Eh? Ese é a clave donde ele está. Non fai como así dixéramos unha traducción morta. Fai unha traducción viva e cuida a esencia do que quería contar o autor en original. Uh -huh. Eso lo puede facer unha persoa que teña un dominio tan amplio desa lingua. Se non nunca podes aír. Tú daste conta cando se le a mí me de pasa, eu sin dominal perfectamente unha lingua, estou lendo un libro traducido a outra lingua, sei, se está ben ou non está ben traducido. <risa> esa Adele e esa parte li non era moi valente, que eh? introducía palabras, pois dicía pois unha palabra cubana que lle caía ben, ou un medio taco ou es porque lhe daba, lhe daba vivido o relato e te ubicabas sempre nun escenario. Si, sí, ese é a clave de Lino. Mm. Uh, grandes obras diseches, diséchenme, eh, teño leído no, no, nas todas publicacións en Galicia Digital que grandes obras de grandes autores. De alta, sí, mira, no? eu podo che dicir que que non as temos todas. Mira, el eh, foi un gran traductor de Hemingway itomen puso como condición de que para traducir esas obras o castellano tenía que ser Lino calvo elegirle eh, fue um, las traducidos de lino son una maravilla de burs de, de famer este fue a clave eh, porque fue que hizo para los tempos a eh, cambiarlos esas múltiples imágenes que se superpone de la de balsa porque también traducimos clásicos que lhe deu un pozo eh, como de sabiduría, eh? <risa> De Masiel de, de Celine de Scott. Qué pasa que este hombre trabajó y hay muitísimas traduções de Lino que non le o seu nome. ¿Eh? Uh -huh. Aí ah, propio delas, eh, esa cuestión de que trabajaba 15, 16 horas, esas que llebotaban encima porque se ache dicen, cous únicos ingresos de este do 31 do 31 ao 30 ao 39, pero depois, coiou no AR, xa estuvo no frente do unha de a po outro, sí. pois, eh, pois os ingresos eran escasos. Sí. Solamente tuvo, que se pode decir ingresos estables, sí. o ano 33-34, que o nombraron secretario da sección de literatura do Ateneo. Sí. Pero, estos caros eh, por, por anos, e o seguinte non de renovaron, que hai que, a min todo me dá que que non debeu de apoiar para este caro, bueno, como tiña unha remuneración, non solamente tiña unha remuneración, que tiña un sitio donde traballar tranquilo, tiña luz e tiña calefación. Que este home de compartir cuarto, pois, pues eso, nas pensións de terceira ou de cuarta, eu foi, penso, que foi Vajinclan que mm. no apoiou para este caro de Dualtene. O Vajinclan foi por tres veces director do Ateneo. Mm -hmm. E tiñan unha química impresionante. O sea, que se conocían, se querían, andaban os amigos, E se admiraban moito a mí. Mm. Lóxicamente... A próxima publicación que vou fazer, tixo unha entrevista para a Orbe... A bailintra, aí contarei moitas cousas, tas andando bordullo. Va, o, o sea, te, te, te, así que nos va dar unha primicia en calquera momento. Que, bueno, agora, xa nos está dando porque ata esta aí boa tarde. Boa tarde. Xa nos estás dando primicia o feito de que eh bueno, poñas en, en, en... O sea, sobre o, o, o, o, o escuro que, que existía a, que falaras e que poñeras en valor a Lino por certo que que están te recibindo moi ben elina no, no no seu lugar sí, de nacemento eh, non eh, e o sea, me vin desde o concello porque me eh, si mandan os, os artigos que che mando mm. a Isolina, pois ela, os medios, nosa, pero está me xente por outras vías tamén, que ten ganas de que vaya alí porque mm, eu xa fom terreno con... con eixo un detalle. Eu xa fom terreno con o xo amigo Bernardo e con Xulio Xixi, e o Antón, o fillo Hombre, de... Fomos só ah. un recorrido por ahí Mm -hmm. e vimos cousas de porque é unha sorpresa, unha caixa de sorpresa da araña rosor, ali a casa onde naceu o famoso cómico Francesc unes ou outras personas moi interesantes, pois dous asesinatos na guerra civil Carai. que non se sabe moi ben como for unho, unha casa media escondida ali que está comida polas silvas, pera que era impresionante todo me causou porque eu son como un neno pequeno mm -hmm. pero cando fomos on dalí algo, algo me aprendeu Y entonces Ajá. a casa está caída, chuala lá no fondo de unha cunca de estar de con este tomado caldo de aceite, ¿no? Sí, y, y Bernardo, tu quer Bernardo cuya que la cunca quedame que el que lino eh comeu o caldo por ella. <risa> <Y o> Bernardo, que <risa> <risa> o cunca da casa de lino. <risa> eh eh bien, bueno, ¿sí? a ver, tú que temos esa xunta, troi su arquivo de lino que se deu a su figlia, que a figlia tuvo un cargo muy importante, después pero no, se uno Estoy saltando muchas cosas, pero no quería perder un filo. Tengo una silla viva que tuvo un carón muy importante da Mullar na Ono. Yo fui muy generosa y deu o arquivo de lino está na na Cidade da Cultura en, en Santiago. Santiago. Pero é uno que estou centrado en o lino a Leo Josanos que veo aquí que fueron do 31 o 39, mm -hmm. que pasa caso a actividades que se conta como como creador, pues pois, 31-36 uh -huh. e ese un lino que eu reivindico e o lino galeo que non perdeu pero nos é un patrimonio noso moi importante ya a nosa misión é esa pois, estás... polva, polva aí a disposición da xente estás... e que disfrute estás Porque traballando lino, estás traballando é pues, unha investigación de, de recoller moitísimas documentación para poder despois facer un, un acto espe especial e importante precisamente lei mañón, non? Efectivamente. Eu, eh, sabes, chegou por diante. Estuve sí. en Galicia Digital, 20, te botesa 20 teño cuberto. O que foi o mes de febreiro, que xa está publicado marzo, tamén está cuberto, que van saindo os artigos, porque a min en Galicia Digital aspecto eu estou agradecido, e tamén a labor que están facendo Por pola nosa cultura, eh. Claro, claro. Entonces todo o lubro público está marzo está cuberto. Abril está cuberto, maio está cuberto, Carai. e xa llevo medio xuño, co cual Holy e vou por diante da, da investigación con, con moi por diante mm. E entón, pois sí eh, A o que di Bernardo Porque Bernardo o que manda ah, Vamos publicar ainda ah, máis Se pois, seguimos publicando E levamos ao Congreso máis adiante E pasa, temos eh, información Para os vexinhos da, da Raña do Sol, os vexinhos de Mañón mm. Que están tendo moita curiosidade Por o seu fillo tan ilustre pois que xa cheen a escoitarnos e eh? como nos podo facer un congreso non precisamos grandes cousas, un local, supoño que nos acompañara aí en máis porque xa houbo outro congreso de lino na universidade de Santiago, os mm. eh, van, pois pues, eh, encantados que viñan con pero con un local eh, que va en el año do sort, eh, eh, non sei, eh, vale, penso vale, que vale. Un, un Reproductor reproductor algo xa está. Sí, no, sí, sí de dar a coñecer sí. a súa a súa trayectoria escrita e a súa trayectoria uh, de, de, de... Eh, eh, temos experiencia de dar ponencias sobre xente importante en freguesías como eu, tiña sí. a de San Pedro de Benquerencia, sí, que é sí. unha idea, é que vayan 130, 140 uh -huh. persoas na ponencia eso no se conseguía ninguna ciudad uh -huh. uh -huh. unha cousa que quería destacar de, de Lino que me parece que me dixera un tal que se ha hecho comentar a, a mi coa pechado eh, eh, era a ver si podíamos bueno que, cuido que oh, fixo un traballo moi importante sobre un, un negreiro un, un, ah, un tal que unha un experiencia de él. eso eso eh. que quería decir quería que que, que pusiera si sí, un... mira e que Lino pues tuvo tantas Pe, un tal Pedro ¿no? un Pedro, Pedro Blanco sí. eh, parece que vas a ser na na historia desse home, mm. era el cama de, bueno, el negrero, pero tuvo con, bueno, tuvo varios nombres. Es que él mm. cuando a Habana, que pues, yo mm. sempre digo antes, bueno, entón, pues hasta estuvo un mm. callo, que também estuvo cortando caña, e estuvo en tose tiña, que coñe un moito moita querencia por um, por con los mestizos, por los trabajadores, estuvo siempre, él siempre estuvo muy vinculado a por así decir, a gente excluida, a gente que está ahí, siempre que estuvo desierto en Madrid, que es un trabajo muy bonito sobre los traperos, mm. ¿eh? Gente, mar marginal. Vale. Entonces él tuvo allí por eso crea ese realismo tan vivo, mm -hmm. eh, ese realismo crásico. Sí, sí. Que eso tamén no tamén o no, no colleu do do iva traducindo, que sé, a nova narrativa anglosaxona. Oh. Eh, y entonces, claro, unha cousa é que conte, o que lle contaron, outra cousa é que conte do que, que, que viviu novelado. Sí, dicando un pouquiño. entonces el ten esa como cando conta os boteros, e claro. cando conta os caros, claro, que lo, son profesións que viviu el saído de un lado e do outro e era tamén eso eh, eh, pois pues, eh, utiliza, eh, sempre utiliza os términos porque a veces cando se utiliza ese palabra o inglés parece que, que é disonante me un meterno texto mm. pero se utiliza con unha precisión que parece feito da misma madeira da que está a que está traballando uh -huh. bueno, dices que, que, que, que tivo moitos oficios que non era somente escritor e periodista decirse que, que en, en, en, entregouse a moitísimas cosas porque tamén tiña a, a, de vez tiña... De vezía de, de, de, de cartos, como dices ti claro, mirei, cheou a historia de Lino é triste, uh -huh. tampouco non vou contar de outra forma eh. el marchou, pois eso con 15, 26 aniños, e colleou o barco en vivo. O sea, pola o relato está escriti collendo, pa tecer a historia de vida dele, está escriti de moito, cando, mm -hmm. ves cando se marcha, mm -hmm. e, e, e narra, non ven o tío que di, que veo buscar un tío que levou a Cuba, que estudió, hai moito ronón, el vai xa que pasa en tempo, pois pues, estaríamos falando no ano 19, no ano 20, mais mm -hmm. ou menos, a 9 20, había remesas de mira a Cuba e iban outras xentes da parecía da aldea, e él se retrata como que vai máis atrás dos que van que coñerían un coche para irse a bueno, ao camiño de, de, de Vigo porque embarcó en Vigo e vai en Terceira, por viaxes en barco, usar a charco en Terceira ¿Sí? e dibuzeando en Terceira Caray. pois era onde ven as caldeiras uh -huh. e eh, Un sí, sí, Un desastre. Que eh? dali a 11 anos, non sei, marchou un dofeito, 19, né, no 31, de 11 anos volve en terceira. Cando mm. retorna para hacerse caro das de orde que a corresponsaría que traía, volve en terceira. Que mm. relata a a ia en terceira que eso é pues pois, Inf infrahumana. Infrahumana <ríe> sí. infra volveu, o sea, que te das conta que os anos que estuve en Cuba, tuvo moitos oficios, pero Sí. Ahí está. Cando chega a Cuba pues, Tiña moita familia Porque había muy... a súa familia era moi extensa eh, Por a parte de súa nai Tiña moita familia Pero os seus tíos vivían miserablemente o sea, uh -huh. Vivían con escasos recursos entón vos que buscar a vida desde un primeiro momento e entón había esa red de clientela había moitos negocios en Cuba precedentes de Alejo entón, mm -hmm. unha, unha fonda que pola comida que va a traballar pola comida despues, pois, eh, mos caros cando botero que xa chamaba el conductor de alquiler despues, eh, bueno, carrer o repartidor de... de Para. todos os todos oficios pero... Entro faltoulle ser canteiro, nada máis sí. claro, eh, nos oficios todos cando ten a experiencia que se vai de carbonero e eh, cando cando se vai cortar caña que foi corta, pero foi moi dura claro que pasa, claro. que eh, tuña que traballar, no, no que lle saía pero nese proceso foi cando estudiou inglés e uh -huh. logo me hasta na Calais Seca tamén pasaban con barquiños de vela uh -huh. e algo a Estados Unidos que sí, o cogeron eh. sí, sí. tuvo moitas experiencias, pero el se formou sí. el estuvo tamén unha temporada sin papeles en Estados Unidos que debeu traballar como mozo de cara na no, no, bueno, alun dos portos pero Nos aprendeu o que o inglés perfecto porque tiene esa forma de traducir en efecto. Claro. Geoffrant o Francis también estudió él, y fue un hombre que se hizo a sí mismo. Estudió también contabilidad porque cuando esa fábrica de sombreros, sombrería, llegó a tener elevar eh, eh, tenedor de libros que allí dice vale. que también aprendió es eh, él, él, él se formó. ¿Qué pasa? Completamente o que Completamente pues, autodidacta, vamos Era autodidacta sí, de esforzarse sí, sí, sí. moito Que os sí, traballos sí. que tuvo Pois pues, mm. pues eran como eran Veu pobre mm. E volveu marchar pobre claro. cando, xa, cando se acabou a guerra civil Pasou a fronteira a Francia eh, Con... Bueno, Diante pues, a outra detrás Pero sin un centro sí, sí, eh, sí. Pidindo socorro para que lle pagaran claro. Eh, claro. Que teño, teña o tiña alía eh, Así que, que Penso que debeu ser Este... De, bueno, norte, no sé de memoria o nombre de todos, pero sí debe ser quen de que quem mandou os cuartos a mm. así, que debe ser este home eh, José María Chacón Calvo, pero que debe ser quen mandou a pasase mm. para que se fora para lá, pero bueno, después de mil penurias, mm. eh, bueno, no frente pues ya te conté, mm. con todo ese idealista que foi, mm -hmm. fui o carnice... bueno, de Lister, una carnicería, bueno. Sí. Pasou unhas canutas, bueno. bueno sí, pues eh, O importante, eh, eh, Manuel, lo importante é que puxemos en valor, ou polo menos os galegos do Mediterráneo, xa saben que eh, en Galicia Digital poden enterarse das túas publicacións con respecto al INO Novas, eh, que pronto faredes un, un congreso, bueno, pronto, digo que en, en tempo sacare, des, sacaremos un libro e un libro Agradecete... estuvo, pa, estuvo en Barcelona, estancia en Barcelona eh? foi, foi dura porque xa mm. chegou, se foi movéndose unha república va perdendo territorio e aí eh, foi dura, moi dura e tamén mm -hmm. tuvo unha estancia medio queixo buscar algo de traballo pero non non foi non foi capaz non pudo ser, mm -hmm. e despues hasta o último momento estuvo, e sei que ele estaba recién casado mm. e aí perdeu esa pista de esa mulher, vale que, que debeu ser un dos traumas tamén co que marchou, que, que, os, que, sí, que estuvo con él toda a vida porque de, a pesar que non tiñe estabilidade económica ele acabou de profesor na Universidade de Siracusa sí, eh, sí, sí. pero sí eu carnil más depresión, unha especie de depresión unha especie de tristura sí. que esa se llacentou no conflito da guerra civil bueno, Pois, xa temos noticia importante eh, eh, agradezo moiitísimo que compartiras con nosotros aquí na nosa radio ese traballo tan importante Cando, sabedes, cando sabedes estés que, que o favo encantado Cando, estés, pre é un cando ahí estés, ahí. Preparado, estés preparado para para celebrar ese congreso avísasnos ah, ou por lo menos eh, eh, eh, para poder dar información a todos os escoitantes Moitísimas grazas sí, sí, sí. por a túa colaboración Gracias a vos Venga, ah, A seguir, Venga. Fuerte, A seguir cuidándose, muchas gracias, Manuel. Un abrazo Venga. grande para Casper. chao, chao.